Deras livfana var som brukligt vit med riksvapnet och kungens vapen i guld och blått. På kompanifanorna som ryckte i den varma vinden kunde man se Skaraborgs springande lejon på dukar delade diagonalt från hörn till hörn. Övre delen svart, nedre delen gul. Fjärde bataljonen från höger var Kalmar-regementet liksom som skaraborgarna hade de under fälttåget smält samman till en enda bataljon av ursprungliga två. Kalmarbussarna bar också den blå enhetsuniformen. Parentes. Deras hattar och strumpsömmar var garnerade med snören twinade i blått och vitt. Fodret på trumslagarnas rockar lyste Rött. Deras fandukar var röda med gula äldsflammor slickande från hörn och kanter in mot landskapsvapnet. Ett upprättstående lejon hållande ett armborst mellan sina klor. Parentes. Befälhavare för Kalmar soldaterna var översten Gustav Rank. Ännu en av de gamla krigshundarna som bland annat slagits i Brabant på 1690-talet. Slut parentes. De följande byggstenarna i den tunna blå linjen utgjordes av de två återstående livgardesbataljonerna, den andra och den tredje. Under befäl av kapten Hans Mannersvärd, respektive majoren Erik Gyllenskärna. Erik var 30 år, född i Stockholm, ogift och systersson till general Levenhaupt. Även över dessa två förband fladdrade gardets vita fanor. In vid Livgardets tredje bataljon stod upplandsregementets två bataljoner. Dessa var numerärt svaga och räknade tillsammans strax under 700 man. Chef första bataljonen var regementschefen, överste Gustav Stjärnhök. Han var 38 år, född i Stockholm och hade börjat sin bana som kammarpars. Den andra bataljonen kommenderades av överste löjtnanten Arendt Fredrik von Post. De blå leden av väntande män var krönta av vita och sandfärgade fandukar med det uppländska vapnet, riksäpplet. På en sträcka av något över 200 meter stod regementet samtliga kompanier uppradade. Livkompaniet, 108 man under befäl av kaptenen Mårten Appelblom. Överste löjtnantens kompani, chef Per rosensköld en av dessa som tjänat upp från botten. Han hade börjat som menig vid Jämtlands Dragonregemente 1685. Slut, parentes. Majorens kompani, 88 man under kapten Carl Fredrik från Redeken. Rasbo kompani, räknande bara 44 man i ledet, förde av kaptenen Nils Feman. 46 år, son till en lagman. Slut, Siktuna kompani Chef kapten Carl Gustav Silverlås Han var en upplänning på sitt 36 år som börjat karriären som gardesvolontär vid 18 Hundra härads kompani Chef kapten Georg Zacharias Grisbach Belinger kompani Chef Erik Kålblom Lagunda kompani under premiärkaptenen Nils Grek Några namn bland 700 meniga musikanter, underbefäl och officerare De flesta av dem skulle vara döda inom en halvtimme Till vänster om upplänningarna stod össkötarna Ännu ett av de förband som på grund av förlusterna under det sista året reducerats till en enda svag bataljon på endast 300 kalar. De bar den vanliga blå uniformen. Underofficerarna hade röda halsdukar, blått foder och blå strumpor. Deras fälttecken var röda. Befälhavaren hette Anders Appelgren. En överste i tidig medelålder som bara varit chef för regementet sedan januari. Parentes. Den tidigare regementschefen hade dött den 12 januari i Zekavå. Av dem sår han fått vid den misslyckade stormningen av Vjepprik. Två dagar senare hade Apelgren fått sin utnämning. Slut Längst till vänster, alldeles intill det lilla käret, stod Närke Värmlands andra bataljon. Parentes. Förbandet var med all sannolikhet i oordning och det var det sista i den långa infanterilinjen som passerat det vid det här laget grundligt söndertrampade moraset. Slut parentes. Regimentet hade som förut blivit splittrat i två delar under genombrytningen av Skanslinjen. Första bataljonen var borta utan spår, tillika med regementschefen Ros. Kommandot över den andra bataljonen fördes av Georg Johan Brangel- den man Gyllenkrok talat med i samband med de första striderna och som då uttryckt sin oro över oordningen. Soldaterna var klädda i blott, men fodret, uppslagen och kragarna var röda. Fandukarna som svävade över soldaternas huvuden lyste i samma färg. På en bakgrund av rött kunde man se närkesvapnet, de korslagda pilarna inneslutna i en lagerkrans. Den svenska infanterilinjen var en uppenbarelse i starka, lysande färger. Att kalla slagordningen ett konstverk låter helt bizarrt. Men en slagordning under tidigt 1700-tal skulle kunna liknas vid en ballett med både en plastisk och en dramatisk funktion. Aktörerna, det vill säga de olika förbanden, var vackert klädda med kostymer och fanor som hade en uppenbar estetisk dimension. Ballettens stiliserade rörelser och steg kan sägas motsvaras av infanteriets stramt bundna former. Förbanden förflyttades omkring enligt strikt inövade scheman och utförde olika konstfulla och högst invecklade manövrer som tätavbrytningar, kontramarscher, svängningar, späckningar, brutna bataljoner, halverade och fördubblade led, kolonner, karrer och så vidare. Allt stöpt i de stränga geometriska former barocken var så besatt av. Till detta ska också läggas att slagordningens martialiska ballett inte utfördes under tystnad utan ständigt var ackompanjerad av musik. Varje regemente hade sin egen kor av dulcianblåsare, skalmejblåsare, pipare och trumslagare. Oftast iförda utsirade uniformer med skyar av galoner, klädeslister och snören av silver eller kamelhår. Det var till den ekande silverklangen från deras musik förbanden snurrade runt på slagfälten och gjorde sina invecklade rörelser, Marcia Pomposo. En slagordning och ett stridsordnat förband kan också sägas ha haft vissa dramatiska dimensioner. Ett kompani i ståndordning avspeglade på sätt och vis det feodala samhället. Den stränga hierarkin med de för det mesta adliga officerarna uppställda i spetsen för ett manskap hämtat från samhällets underordnade klasser gav en bild av tanken om det lydiga folket hårt styrt av ett litet aristokratiskt fåtal till allas gemensamma bästa. Även färgspelet var ett budskap. Hierarkin blev synlig genom ett invecklat system av uniformsdetaljer. Där galoner, fransar, snören och annat tingeltangel samt olika attribut som ringkragar, peruker och stövlar visade bärarens plats i rangpyramiden. Den blå enhetsuniformen samt de vita livfanorna med kungens namnskifer i guld var en markering av att hären var nationell. Och inte längre en hoprafsad samling krigsentreprenör De var alla kungens män Bärande hans uniform och följande hans fana